і складав до великого лозинового кошеля, з яким уже десяток літ ходив на рибу. А кошелю з носу не було. В пащі кошеля вмістилися крам на хустки для баби, гостинці для невістки та для внуків, биті і шиті валянки для сина, всяка всячина на хазяйство, а ще й усякі несподіванки для родичів, бо в старого душа була щедра як сонце в небесах. Рахівниця в руках лавошника на прилавку клацала, як голодний пес, що марно ловить мух. Аж поки в пащі лозинового кошеля вже не вміщалося нічого. Лавошник, заїкаючись, немов нечисту силу гледів, спантеличено назвав сумму, яку виклав кісточками на рахівниці і незворушний, Наче княжа гора в днину, дід Гордій заходився розв'язувати позатого шкіряного капшука. З капшука на злоблений прилавок тугим потоком пролялися металеві гроші, бряснули сріблом та золотом, замерехтіли таким барвистим світлом, якого стіни цієї старої крамниці не бачили о як давно. Кілька покупців, що трапилися у крамниці на таку пригоду, геть збараніли на лицях. І лавошник також збаранів, а що баранкуватись на роботі йому була не до лиця, то мав озватись не блеєнням, а людським голосом. А як ти озвешся, коли язик із рота начебто відбіг аж за нацять верст за Дніпро і звідки не повертається? Лавошник перебирав монети – а пальці чоловіка тремтіли, немов корчилися, на золотих жаринах, на срібних жаринах, на мідних жаринах, на бронзових, на алюмінієвих, на залізних, та ще на якогось металу жаринах, із яких і палахкотіло вогнище на прилавку. «Відлічуйся мене, скільки назвав!» – калиновою сурмонькою просурмив дід Гордій. Так ви, діду, не тими грошима платите. Зрештою спромігся на слово лавошник. А з яких це пір золоті й срібні гроші перестали бути грішми? Діду, ви не викидуйте коників. Та хіба я кониками плачу за товари? Платіть такими грошима, якими треба, і без коників. Людоньки, які ж це коники? Дід Гордій із сивою кучмою хмари Лукаво поглядав на решту спантеличених покупців. Та у цій крамниці вже ого з яких пір не розплачувалися золотом і сріблом. І не будуть розплачуватися, зверискнув лавошник, чуючись зовсім дурнуватим, наче й розум од нього забіг ще далі за Дніпро, ніж бігав недавно язик. Ну, гаразд, золото й срібло в тебе не в ціні, сурмив далі дід Гордій. Видлубав із свого скарбу заржавілу монету з малюнком якогось бородатого царя. А це ці гроші можна купити щось? В солі? Гасу? Такими грошима діду розплачувалися півтисячі років тому. Отоді ви купили за них і корів, і волів. Старий та древній ви, діду Гордію, скільки живете? Тисячу років? Чого ж забулись потратити свої гроші тоді, коли були молодшими? То може вернутись мені в молодість? Бо ж не пропадати тут добру. А вертайтеся, ви таки що повернетеся. Сьогодні тут, а завтра там. Якщо тільки не перепинять по дорозі хвацькі хлопці. Поки лавошник хапливо, наче ось-ось мали наскочити злодії, Спорожняв лозиновий кошіль від товарів сільської крамниці, які за срібло й золото не купиш. Дід Гордій священодіяв над скарбом, ховаючи монету за монетою до шкіряного капшука, від чого капшук надимав і надимав боки. Взявши в руку порожній кошіль, старий сказав на прощання по всякому випадало базарювати і ярмаркувати, а отак іще ніколи. Пішов, увірвавши, підошов Та й подався З крамниці дід Гордій У хмарі кучматого волосся Що порскими хвилями Заливало чоло І очі його карі Вже не лукаві Дома хижами, кіпчиками линули